Txalo egin ez, olatuak irudikatu edo hemen bizi, hemen erabaki egin ez, erabakitze eskubidearen aldarrian nabarmena izan da gizakateko lehen kilometroan. Bertatik irten da erabakitze eskubidearen aldeko bi eta emeretzi arrazoi jasotzen dituen herritarren ituna. Paulo Muñoa izan da ituna eskuartean izan duen lehena. Pono, erabakitze eskubidea orain dik lageiago dago. Oso importantea da, gaur ikusuko ez eh? aldeerri batzuk hor, za, PNV, za, Ezkerabertzalea, Podemoseko norbaitereo da, eh? sozialistaan baterego da, eta errakarri behar ditugu aldan gehiena, baita pepekoak ikusotzatik. Eh? Duzet, inorez da ala kapatza sateko, zuela baki nahi zu, zure gau, batetaz da, ez eh? etxe sateko, dut, inorez da, gona. Ordua, komoizitzu darregu, san ogoazela bideotatik. Gasteiz erainoko bidean beste eun eta irurogeita magoz mila lagun elkartu dira. Beste eun eta irurogeita mila arrazoi eskuetatik lotuz. Nik uste beharrezkoa zela ez da, tortzia, e, gauzak zertxo baita latu nahi bali maitugu, e, bueno, olako festeagiro batean eta partartza importantia. Eh? Irueditzen zaidalako gaurko eguna oso garrantzitsua dela erakusteko zer nahi dugu. Jende askok erakutsiko du, zer nahi duen, hori da niretzat garrantzitsuena. Tartean zen eguzki urteaga soziologoa eta etorkizunean, Halako ekintzek duten eraginaz galdegin da, Eusko Legebiltzarrean diren Alderdi Jeltzalea EH Bildu eta aldu guk erabakitze eskubidea barneratuta dutela erantzun digu. Ja e, interesantza da da e, Eusko Legebiltzarrean jada hiru alderdi nagusiek bere ehindutela azken finean aldarrikapen hori e, tramite horindik lan luzea izango da baina lehen izango bezela azken finean oso importantea gizarte zibila alderdiak eta instituzioak bate egin ezaten horren inguruan adostasun zabala egonda den transversalitate bat ere horren inguruan eta horrek azken finean jau mango ditu ba, gero e, gauzatu daite eta egika egikaritatu du hondabinerei bai Bertaratuen artean etorkizuna esperantzaz beteta ikusten dute eta orain ez baldin bada epe ertainean edo epe luzean baldin bada ere eh lortuko dugu Zeren munduan ez dago besterik ikustea azken urte hauetan, eta e, bai Estatu mailan gertatzen arien aldaketak izugarriak, e, dualagutxe adibidez ilustratzeko moduan e, kataloniako adibidea daukagu. Gobernu aldaketa egonda ez du gau esan direi bera eta zere espero, baina bai euskal herritik hanbintzat esatea hautsakon bat mundu maiara iristiko dena esan Hemen, aspaldian herri bat bada eta izanen da.